Полишався йому на цим світі гнів і меч, а більше нічого. Тому мав зібрати військо, ще раз і знову зібрати військо і вдарити туди, в Завлетенські гори, вдарити без загайки, швидко, безжально, жорстоко. Зиму згаяв на готування, Прийшов через гори лише наприкінці місяця хмизу. Примітка, у давніх германців лютий. І перехід той. Зостався непростежений хроністами, не через те, що був надто швидкий, і не через неприхильність, бо тяжко звинуватити у ворожості до Генріха, скажімо, єпіскопа Одберта Люттівського, який писав року 1106-го. «Зі смертю імператора не стало на землі справедливості, відлетів мир, і місце вірності зайняло віроломство». Непростеженим застався похід Генріха, бо йшов імператор з великою силою. Сила ж виказується лиш у наслідках, у здобутках. Натомість безсилля викликає цікавість іноді співчуття, часто й просто зловтіху. Народ у своїх піснях прославляє героїв, обминаючи ганьбу. Хроністи ж проливають лицемірні сльози над невдачами і нишком призбирують усі сторінки ганьби, і приниження. Ламберт Герсвельський Описав у щонайменших подробицях Безславний похід Генріхів у Каноссу. Шлях каяття Був простежений від початку до кінця. Коли ж згодом Імператор разів друге Перескакував за сніжені гори, Ведучи за собою військо. Проте вже не писано, Бо що військо, тимчасовість І тривалість. ганьбаш, Каяття, Вічні. А той самий Ламберт Герцвельський, розділивши всю історію на шість часів, вважав шостий час, у який йому довелося жити, призначеним для боротьби з усім тимчасовим. Мовляв, час, у який живемо, не обмежений ніяким числом поколінь або років, і закінчить. Після досягнення належного віку З закінченням усього тимчасового Не написав й про те, що Генріх Все ж примусив її працію Їхати разом із ним до Італії Зима йшла на спад За велетенськими горами ждала їх Тепла блакитна весна До того жінки не повинні подорожувати самотою Бо на своїй путі Трічають занадто багато нагод до гріха. «Я спробую», – сказала Євпраксі. «Однак попереджаю вашу величність, Що повернуся назад, коли в горах буде великий холод. Хіба ви лякаєтеся холоду, не повірив імператор, І хіба гіперборейці не живуть серед снігів? У мені ще одне життя», – нагадала вона, – я повинна берегти його. Хіба можна зберегти те, чого ще немає? Уже є. Воно в мені. Воно належить світові. Світ тому і великий, що зберігає кожну свою піщинку. Вам цього не збагнути, бо ви руйнуєте більше, ніж зберігаєте. Говорили як чужі, бо вже ніщо не могло їх наблизити одне до одного. Євбраксія знаходила силу і опертя у своєму дитяті. Генріх, незвиклий до чулості, пам'ятав лише про те, що він власник, володар, повелитель цієї молодої, дивно-білої, неповторної жони. Власності ж своєї не звик віддавати нікому. Ви втікали від мене, імператриця, втікала від свого імператора. Ганьба, яка не може більше повторитися. Коли ви поїдете до Італії, не буде потреби від вас утікати. Бо що таке втече? Намагання створити якусь відстань між людьми. Нас розділятиме відстань. Ви поїдете разом зі мною. Я поїду тоді, як ви спорядите посольство до великого князя Всеволода. Посольство до Києва? Але ж це так далеко, я не маю часу на приготування посольства. Хіба ви не хочете звістити про мій священний стан? Ви з мене сміятимуться, навпаки хвалитимуть. Ви мали б звістити про це всіх. Імператора грецького, короля французького, султана африканського, римського папу. Я йду проти папи. Ви йдете проти Урбана. Але у вас є власний папа Климент. Звістіть його. Молиться за священний плід Намагалася бути зухвалою Нічого іншого не мала для цього Зненавидженого чоловіка З яким зв'язана тепер була навіки Розуміла непотрібність своїх домагань Але не могла пропустити нагоду Бодай трохи познущатися з його зарозумілості Бо ж так чи інакше зрештою Мала коритися йому Як жона, як імператриця Військо збиралося тяжко, забарливо, неохоче. Війни намагаються уникнути навіть тоді, коли вона вже на порозі дому. Коли ж вона десь далеко, то схилити до неї великі маси люду і геть обтяжливо. Імператор вимушений був обіцяти рицарям землі по той бік велетенських гір. Було урочисто проголошено імператорське покровительство над усіма, хто не міг сплатити борги, злодіями, грабіжниками, браконьєрами, вбивцями, втікачами від правосуддя, і все лише за одну плату, участь у поході в Італію. Перед імператорським палацом на площі стояли бочки з вином, роздавано бідним грошей хліб, стадію чатами імператор дарував посах, сотням бідняків давано одяг. Також, бракам даровано право просити милостиню на вулицях усіх імперських городів і на всіх дорогах імперії. Мовляв, не слід лишати без уваги бідних, бо коли ми будемо зневажати їх, Бог зневажатиме нас. Підступами, ласкою, погрозами, обіцянками...